Märketag Supercells podcast presenteras av Fotograf Ted Olsson Och frisör Lisa Jansson Kom ihåg När vi satt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 夜のシャンスラーでコメンスターなんだ。 俺はそれを見たことない。 俺は俺の心の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、俺の声で、 どうしてもここに来てくれている。 オフフレアしメディアトゥリーフレアレンネンオムシークイスクラッタルヘッドオムクリルフレッシュキアリアンスドーパスフレッシュボディウィアーメンウィーフアニエロスドー ハンドグレツナプトキデヴィシュデポー。 フランフェラーッ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 En Klausthaler.、Mm. Alkoholfri. Nej, va? Ja, va? Var den alkoholfri? Ja. <laughs> Vad fan tror du? Vi får inte dricka öl här i studion, du vet du. Dricker vet man、ju. öl om den är alkoholfri? Den var jättegod. Jag förstår. Jag förstår. Tårta har det blivit. Ja, ja, men jag... Du sitter ja. och glupsar i det. Vad har du inte ätit upp den än? Nej, men du har ätit upp din, ja. Sen så köpte du ett jävla packet tomtar som du inte har tagit en enda tomte ur. Nej, jag、tomte. har inte jag tagit en enda av. En. Jag smög väl det med en förut, eller? Vad... Jag tänkte på, vi ska förra veckan, eller varje tisdag vi åker hem härifrån、mm. så är det Kalavagnen på P4. Ja, just det, just det.、Uh, och hur länge har det funnits, Kalavagnen? För de som inte vet länge, om... Länge, tjugo år. Idag känns det ju inte lika illa som det var för. Altså för var du hade du red dåligt varumärke kallavagnen att det bara var idioter nästan som ringde in. Men det är det inte riktigt idag. I alla fall inte när vi lyssnar på tisdagar. Nej. För då är det Christian Olsson som har det、ja. eh, från Radiosporten och då handlade om sport. Och nu i tisdags var det missar vi mins. Ja. Och、eh, då kom du fram. Ja ja. Du, det ska vi säga att du ringde in varje gång. <laughs> ja. Var är tisdag du ringer man in?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 Sport missar vi minst, håller vi på med här? Ja, jag har hört det där. Ja, det är kanske till och med därför、ja. du har ringt. Ja, riktigt. <laughs> till och med det. Ja. Ja. Hur har du det med din sport, Markus?、Eh, ju då.、Eh, det var mer, detta var vi mer förvar. Nu, nu är jag inte så lika sportig längre. Nej,、ja, för nu är du så gammal som 31 år, ser man. Ja, ja nu har man ju lagt skorna på hylan var. Och...、Ja.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 Ja, och jag fick hoppa in som forward. Och, och, och, och jag hade ju spelat back i hela mitt liv. <här> Jaha. Så att, jag tänkte väl i mig mest bara för att vara... Jag, jag, jag, jag, jag Nej, hur tänkte de då, så att jag funderar kring? Ja,、eh, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte då att de, de tänkte väl inte överhuvudtaget, kan man väl säga. <här> <här> Men、eh, jag tänkte, jag ger ju det chansen, här, jag kan ju skola om mig. Ja,、oh, eller hur? Ja, ja visst. Ja.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 Du var ju,、nej. du var ju 16 år. <gör> ja, precis. Men, nej,、eh, jag gjorde en succé i B-laget sen i stället. <gör> Med historien eller? <gör> <gör> ja. Nej, nej. Festa i B-laget var ju där och tittade. <gör> ja. Nej, men, men stackars då, Markus. Kommer du ihåg vad du tänkte? <gör> nej, ja, ja. Kommer bara ihåg att nej, nej, nej. Hur, hur kunde jag göra detta? Ja. <gör> jag vet, jag, jag vet att det var en lag jag som, för att jag, jag lög på bakken. Det blev ju.、Eh,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 Ja, det var det nog, ja. Satt du i ett hörn då och så... Kan det ha varit i gymnasiet redan med? Gymnasiet? Nej, det kan du inte ta... ordentligt. Spelar man all upp huvud? Jag vet inte riktigt, jag försöker... Nej, nej, hej, det stämmer. Högstadie. Jajamän. Hur gick det till, vad gjorde du?、E、jag spelade i år. Ja, det men... var inte så mycket att göra. <laughs> gick det mest i bakgrunden då? Gick、ah. det på alla fyra? Jajamän. Asså? Ja.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 Jo, det kan nog...、Eh... Men så stod man alltid bredvid någon som, du vet... <skratt> bara skrek utlåten. <skratt> ja, jag tyckte, vad fan är det för fel på den ungen? Det, det här är ju inte kul.、Nej. Att stå så här. Skärngossarna stod där med sin jävla... Tre... Skärna. Och... Nej.、Ja. Nej, men、eh, varför var du inte tomte då? Om du tyckte att det såg så häftigt ut. Jag var tomte. Eller var du Lucia, eller? Det... Var du tänar? <skratt> <skratt> var du, var du... <skratt> jag var tomte. Var du en liten flicka? Nej. Nej. Jag kom omvänt alltid när, när jag var väldigt ung barn, alltså. Och skulle vara tomte. Då hade jag alltid kallt sänger runt den här tomte direkten. Va? Nej. Jag är kallt i nakken runt det där och det är ju väldigt fladdräjbyxor. Ja ja. ja. Häng det löst.、Ja. <laughs> det är riktigt. Ja. Gå med vixna på allvar röven. Men, ja. Håll! <laughs> en fyllt tomte när man är typ fem sexton. Nej、ja, men det vet jag varför jag aldrig fick ha.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 Mm. det jag var roligt det roligaste i kanibalhistorn det tycker jag är han som gick upp med fyra kompisar i Alpena eller i bergen någonstans och kom ner själv ja. nej jag vet inte var de andra är <laughs> så kom det fram till att、eh, han <här> ja så kom det fram att han hade ätit upp alupa nej ja. jag tycker då tycker jag, jag, tyckte, jag, tyckte jag att det rådaste var den som grannen som fick in、eh, deras babymonitor varas <här> <här> så Röttgörd, vad gjorde han? <laughs> <laughs> det gick även för skit. <laughs> Spelar han min film nu, den, min granne? <laughs> ja, ja det, men det, det är ju fruktansvärt hemska grejer. Ja, ja, ja. Men alltså, det, samtidigt så är det, ju, det är ju väldigt roligt just det här att de... Att det är slumpen faktiskt som hittar.、Ja. Man måste ju tänka på grannens reaktion. Alltså den första reaktionen som kommer, inte den här sen när han ringer polisen och allting är uppdaget utan den första bara, är det här verkligen sant?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 Nej, jag vet inte om hon hullnär huvet eller nånting.、Ja. Så skämdes hon kanske lite. Ja, kanske.、Skicka、Vem fanns det som har tagit? Pojkven, ja, men tror du det? det. <går> <går> <går> <går> jag lägger jag med en döska eller? Ja, ja, alltså det är en riktig. <går> ja, alltså jag köpte. Hon hade tydligen köpt från vad var det? Iran, USA, Tyskland ja, och Spanien från 1400-talet. Det, det var inte olegalt på något sätt om jag förstod det rätt. Olegalt eller lovligt vad hon gjorde med?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 Det har inte vi.、Nej. Där ska de utlycka fort som de kommer in. Ja. Jag sitter där och betalar för dem. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det är bättre nej, att de går lösa. Det är därför vi ska ha dödsstraffs i det. Pank, väck med dig. Alltså är du för det? <laughs> ja. ja På, nej, allt. På allt. På、ja. allt, ja. Snatteri och alltihop. Tänk vad bra vi hade haft det då. Vad mycket pengar vi hade haft. Det... Jag har inte en enda människa i fängelse. Jag <laughs> har inte en enda knapp... människa i orden heller.、Ja. Är... Ja, har du något annat så som du... Ja, jag tycker att、eh, ett roligt sammanträffande som skedde under vår、eh, podcast-turné i mitt vardagsrum, där vi hade olika gäster, <laughs> var、eh, det här med、eh, att Rickard och Alec har、ja. träffat på samma gubbe. Den är ju rätt osann egentligen. Ja, den är ju fantastiskt rolig. Det är den här gubben med hjälmen som vi har pratat en del ja, om. Ja, inte du alltså, utan en, en riktig en gubbe nu.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 prata och ta ett kort på honom、ja. på bussen och sedan så får man höra att han blev kommit hansafer och Lillebror har noterat att han har två olika en röd och en vit hjelm också ja, att vi kunde utveckla hela den historien、ja. men han nu han följer tankarna väldigt mycket till han vi träffade i första ja, det blir ju första avsnitt eller första dag vi spelar i en podcast som vi kallar Stefan Ragnar、ja. som är riktigt busebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebusebuseb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 Nu har vi över 4 000 lyssnare.、What? Ja. 4 000. Så det tänkte jag att jag skulle、lyssnare. ta här för dig nu. Förstår du hur mycket det är? Altså det är mer än 3 900 lyssnare. Ja det är det bra Markus. Ja tack. Det Nej, det är, vi får faktiskt tacka alla som vill lyssna för det, det är ja, en jävla egon. Du behöver stödja alla som vill lyssna. <laughs> men altså det är... där har ni skiljat den bas två. <laughs> <laughs> Nej. Men det det ah jag fann var bra. För fann var häftigt. Skoj.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 det räckte det nånsin. <laughs> vi kan säga det lite snabb. Du vaknade en natt och trodde att du hade baconost i kylen. Och blev så hemma sju. Vi gick upp、sugen. och hittade ingen、nej. och var jättebesviken när vi kollade igen.、Ja. Och du ska säga så att du har inte haft baconost i din kylskåp på flera år. Nej, nej. Det gjorde <laughs> ja, jag verkligen sjukt. Ja. En drummare i drummar man kan druma var man vill.、Mm.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 Det, det de var ju inte så... dåligt av det. Nej, det vet jag inte. Nej, de var ju inte dåligt av att jag säger att hörru, du, du kanske skulle gå ner i ett öl eller något kanske annat. Kanske ska jag käka ett isbärgssalladsrummet. Ja, prova att käka、upp. sallad. Bär, äckligt sallad. Ingenting som är grönt. Nej, det går、ja. inte att äta. Va? Det går inte att äta. <laughs> jag vill ha ja. brunt. Alltså, alltså choklad är inget annat. Brunt? Ja, men choklad är ju brunt. Ja. Ja, jag tar din paus när jag ser hur du sitter och vickar på dig. Tack, tack.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 Uppskattade små. Ja fått mycket skit för dem också. Vä? Vilken skit säger <laughs> man? Ett jävla liv. Ja、eh. men då måste man förstå att man måste ta det men det är bara salt. Precis det får vara lite otakt. Lätt、ja, skamfaktor. Lite, ska lite kask. Ja eller hur? Ja är... men väldigt uppskattat utom många också som man har förstått. Ja.、Eh. Bubby Bjornans låten som vi gjorde till dig、mm. som heter Mäketack blev väldigt väldigt uppskattad och Nalle Pubs låten. Nalle Pubs till dig. Ja.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 åt är det gärna en som inte finns kvar. Tror du、eh, på eftermiddagen? Tror du det är en stor allians på dem här?、Eh, ja, jo, men journalisterna. Jag tror att det är praktikanter har de inne. Så jag tror ja. Välfärdigt. Ja. På natten. Natten framför allt. Och <laughs>、ja. får ni vara med för att det går alltting så lugnt. Orkar、igen. du sitta upp här på natten? Ja. ja, du får jobbet.、Ja. Skrinatskärs. Skrinatskärs. Så du hittar <laughs> nånsin. Ja. Ju sämre desto bättre. <laughs> ja. Ja men nåt som jag tyckte som vi har gjort i alla fall som jag är jävligt nöjd över det är kinesersnittet när vi man、eh, kan ta sushi、eh, och, och super, super sushi. sushi ja och att de är med i vem vi blir miljonär <laughs> ja <hå> och förlovningar vi spelar upp det igen ja det kan vi ta faktiskt det, det kommer det wu baba sun xia yang se shi shen nu se nu se おいしそう、ウィットー、イソロンゴールな、そう。哦哦<去><音声> シンシンマコタキシンシンシンシンシンシンシシーシンシ e シンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンンシンシンシンシシシンシンシンシンシンシンシンシンシ どうだ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 Där、ja. var ju inte stulen. Nej, nej. nej. Utan, det ville vi bara gratulera Stockholm. Ja, precis. Ja. Du kunde ju också ladda ner. Ja. Ja, så att mycket kul har det varit. Ja, många... Många skratt, många tårar. Ja,、Men、det är så det är. Djupt. Det händer ju att du sitter och gråter när vi går härifrån ibland. Ja, det ska ju sägas. Ja. ja, det händer att du får gå hem. Ja, ja precis. Ja.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 ettligt så、ja, och säger framför allt ja säger framför allt、ja. nej uttäckt då、ja. eh, hade vi ju din bror också populära gäst ja mest nälldade ned avsnitt ned nedavsnitt.、ja. avsnittet、mm. eh, mest nälldade avsnittet ja och ja. vilka är de med vi har här mesters Nadim var ju med. Nadim, ja. Sen hade vi ju många dim... Din pappa gjorde ett jävla fint... Ja, just det. Det är det när vi var just, hemma. Ja, det går inte att lyssna på så, tror jag inte. För det Nej, var det för var det för mycket.、Din. Ja, då hade vi den där、ja. dåliga micken igen. Ja. Som inte var en dålig mick. Och då var frugan、mick. med också och tjata. Din fruga? Ja ja. ja. ja, hon var lite så här upprörd, skulle hon spela då. Att vi hon... skulle be om ursäkt. Ja, vad ska vi för vad? Vi gjorde han en stor. Ja. Varsågod. Varsågod, ja. Ehm...、Ja. Uh,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 ja den, den har taget upp också många gånger i podcaster för låt ta din förstör grej förstör det inte nu jag tar lite vatten här ja, ja. precis、eh, veckans film som också är alltså utnämnd till årets eller års historiens film med jul i är självklart Love Actually veckans film veckans film veckans film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 いいですね。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 Fårst det något som tal som är då är det slut? Nej. Eller är det bara till? Ja, jag orkar inte fortsätta. Fast du kan fortsätta i ONB. Ja, ja. ja, ja. Ju, Vad du, heter du det, det. trilliion, biljion, babylon, megajon?、Ja, Nej, alltså det är slut. Du kan ju bara säga. Är det bara att fortsätta men... hela tiden? Du måste ju finnas ett sluttal. Nej. Är det som universum,、ja. oändligt sådär? Ja, men du måste prova.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 De spelar lite basket en gång i läckan. Ja, de kastar lite korreboll och, och så... Sen så sitter de ju inte där på film. De måste ju ha något att göra. Ja, men ja. då är det inte mycket pengar för en sån gubbe. Men tror du att de heller inte spelar lite... Då spelar de inte lite Xbox och så liten på i sin biosalon. Jo, fast de har väl familj Tänk också. Tänk att kunna erbjuda din pojkfilmen där、eh, tidigt. Det är säkert en grej för dem, vet du. Jag tror inte för dig och mig, men... Nej nej nej men ja, nej men det här är Donald、typ. Trump köper säkert movie, eller den här movieboxen. Jo det är väl klart men det är ju såna som har alltså men såna som har, inte har、eh, så mycket pengar att、eh, göra av sig själva så att de inte klarar av sig. Alltså, klarar det, av sig. Ja, men jag tycker det, det är bara människor som har för mycket pengar om man säger så då. ja som inte det, har något att stiga utetill ja men det finns märkningar för det också vet du ja ja ja absolut och jag önskar absolut att jag、äh, har hade... du vilat ha den här känsten nej nej nej du vill jag... fortfarande kunna gå på bio ja ja jag tycker ja, sen så absolut så förstår jag de som vill ha den men jag tycker inte nej det är inte för någonting för mig vi、äh, var jag såg inte vi jag och Anse vi var och såg The Hobbit、mm. här om dag riktigt bra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 Det känns som ett slag i magen, säger du va?、Ja. Jo, det kan man förstå. Den här räpan kommer inte ens se den här filmen. Nej,、hur? men、eh, hon kommer、uh, säkert träffa、no、människor som har sett den här filmen. Och som säger, hör är du en ja, dvärg från Hobbit? Kommer hon skötta av henne? Tror du att hon skulle kunna bli mobbad på pensionärshemmet när hon...、Eh... Jag tror ja, hon redan kommer, är det. Där kommer Hobbiten med håriga fötter. Det roliga är att jag förstår inte hur hon från början fick reda på att detta är ens... Barnbarn, vet du?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 ja、så、hon är lite efter ja precis、så、att hon borde kollat med boken egentligen om hon fick heta så precis tänk om det kommer en ska vara intressant om <laughs> <Och sen laughs> <Hon, skratt> nämen hon säger ju det också jag vill inte stemma de där Westling Sinne man som gör den de stora drakerna men dom har du kunnat köra ner henne i botten ja, och så fort så har du gjort det det hade varit jätte skojt ja och sen så är du en stackars jurist om man pratat med henne på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 Ja, Fas, jag tror att han har, så agent eller manager eller något som trycker på att gå, gå inte ut med detta än för att du blir äldre för att du säljer inte lika bra om du kommer ut som homosexuell. Så han spinner säkert igen vidare på den här kärlekshistorien med Maria Ivarsson hela tiden för att. Åh, ja, ja ooh, kanske han gör. är det med Maria Ivarsson.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 Nej. Tror du Jag... du har en svart lista bland Jehovas För att du är för trevlig <laughs>、ja. Man kommer fan aldrig ifrån den människan、ja, Han tjatar all och tjatar all <laughs> Han bjuder på mandelkubb Och det är、ja. kaffe och det... <laughs> det vore ju höjden av terrorism Att bjuda på mandelkubb Men inget att dricka till <laughs>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 Så alla någon som inte träffat Marcus eller känner honom så <laughs> kolla på turen av men där har ni han inte utseendet. Nej、nah, det börjar komma. Nej. Åh、oh. ja, det, det kan man säga. Nej. Det är en snökilla eller? Ja. Jag tycker ja. Ja han är snö. Jag tror många、honom. som i alla fall som känner dig har jag till någon av dem. En PTO bakre är kanske, jo, men det har man ju alltid tyckt. Nej. Jo. Ja men han är gullig eller? Nej men håll cheften nu. Oj. Är det ryckan som、ja. talar nu? Hur hur hur mörret vart ut av mellodjeln?、Eh, blandat. Men mycket up men riktigt att dalar.、Imellan. Du fick ett ryck här alltså snis. Ja. ja. Nej det är sköjt ibland. Men ja. Nej. Ah、ja, nej men rycket fick jag ju på de där jävla skumtomtarna som som var. Som vi köpte. Då står det ingredienser: socker, glukosfruktosa, sirap, <skratt> gelatin, inom parentes svin. Vad <skratt> skriver att det är svin i? Störde du dig så mycket då? Ja, jag vill inte ha någonting mer nu. Jag har en t. De är ju rosor, de är inte rosor. Du, jag såg en dokumentär någon dag. Grizzlyman. <skratt> har du sett den? Ja, han står på Netflix. Ja, ja, han som、ja. lever bland björnarna.、Ja. Eller av bland grizzlybjörnarna. Han träffar ju även en räv som han har hela tiden. Jag har bara sett bits and pieces av den.、Right. Ja, okej.、Okay. Det var vissa grejer som jag tyckte... Han, han är ju en sån jävla härlig figur, den här killen. Han, han är väldigt speciell.、Ja. Uh, han, han börjar med att stå vid något träd. Där står det en björn、uh, på två ben, så att säga. Och då är han ju helt fascinerad utav den här... Att den är så stor...、Mm. Så sen så går han fram till granen och ställer sig under granen som att, titta här vad stor den var, it's a big bear. Säger han flera gånger då. Och sen så går han ner till ett vattenbryn så där, det är en massa stenar och så är det lågt vatten. Så går han ut och ställer sig där. Och björnen börjar gå emot han. Och då säger han att man får ju inte visa sig rädd och allting utan du ska ju vara jävligt stark hela tiden och visa、ja. dig överlägsen björnen. Så han börjar ju med något karateslag mot björnen. Hiya! Hiya! ettva gånger. Sen så får och då vänder björnen lite och går och runt höger om honom. Inte så ja, hyfsat nära ändå.、Ja. Då får han så dåligt samvete samtidigt som han sätter sig ner på huk i det här vattnet och säger I love you, I、ja. love you till björnen fem gånger. <laughs> och sen är minnighåll så slag till och så går björnen bort då.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 I alla fall, så ja, hans favoritbjörn heter Mr Chocolate. Det tycker jag också är riktigt kul.、Mm. Men i alla fall, då en helikopter, han dör ju där uppe för det är en björn som inte gillar han. Han har、ja. aldrig kommit nära den här björnen och han, den här björnen dödar ju både han och hans、ja. fru. Han björnen、då. hade koll helt enkelt. Ja, precis. Men då är det en helikopterpilot som var tvungen att åka upp och hämta hans kropp och、ja. hans frus kropp då som heter Sam Eggly. Och Alltså den är, den är så goddokumentärer för att det är så här filmat du vet så står det någon bakom och räknar ner、mm. att nu börjar vi. Bara att de har med det här, ja man ser ju inte när han räknar ner men man, han står ju bara där som ett fån och så är det en tom bild på han sådär.、Ja. Och så får han börja prata efter ett par sekunder då. Mm. Mm. Men då säger han Samegg, sa alltså han är ju inte mycket för den här gubben alls. Nej.、Ja.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 Ja, det är många som har sagt att det är lite för långt. Och du tänker, åh,、ja, du gör vi väl så här? Det är ja, inte mer det, än så utan. Ja, det är inte alldeles enligt att vi det är lättare att säga det till folk också. Precis、att、och, och göra nåt annat av det. Så、ja. att, det är väl det. Ja, vi tackar för idag. Ja, det gör vi. Så hörs vi nästa vecka, tror vi. Ja, vi vet inte、nej. hur det blir nu. Nej, jag övns inte att du åker på lördag, va? Ja. Ja. Vi tar ett、eh, uppehåll till efter New York blir det nån. Ja. Så kommer vi tillbaka i friska och krya i、eh, 2013. Ja. Uff. <laughs> Go jul. Go jul. Närast <laughs> det var ju jag och Markus Meyer ni vet han som sköt fem meter över mål från tre metersholnys i Marie-Staatstrakten i division fem överensom. Och här kommer ett SMS-probådta. <laughs> jag tycker Markus Meyer låter väldigt lik Glenn Hyssén. Men det kanske var en miss, hälsar Dan i Strömstad. Har vi ett nytt tema? Är Marcus Mejer egentligen Glenn Hussein? Nej, nej, det är han inte. Det där var Marcus Mejer. Och älgar finns det nog inte på Gotland. Hör gärna av dig, missar vi minns. めっちゃ楽がいよ、でも、でも、でも、 全然、r れを見てみようと、それ r 見てみようと、それを見 s みようと、それを Jag tackar en delar denna på och super ser del en delar denna på. Jag tackar en delar denna på och super ser en delar denna på.